Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju civilnom društvu Sektor 3. Danas nam je gost Ivan Mužar iz Pickup Internationala. Predstavit ćemo ovogodišnji program Karločani za grad Parkova te nove aktivnosti Pickup Internationala koje se provode Evo tijekom ove godine. Evo prvo, dobrodošao u još jednu emisiju, evo nismo se dosta dugo čuli. Evo dobar dan svim slušateljima Radio Karlovca, nismo se dugo čuli, za, evo sad ću vam predstaviti što se dogodilo. Posljednji put smo najavili uh, samo projekt, evo sad je već projekt i krenuo. Tako, najavili smo natječaj uh, Karloćani za grad Parkova za prošlu godinu koji je završen. Sve ukupno je skupljeno oko 45 000 kuna, nažalost dosta manji iznos nego prošle godine, ali takva je gospodarska situacija pa možemo biti sretni da smo i toliko skupili, naravno naši glavni donatori koji podržavaju ovaj program i akciju su Grad Karlovac, Karlovačka banka, te gradske četvrti, individualni donatori i još neki manji obrti. Prošli godin ste imali znatno veći taj iznos za podijeliti. Je bilo 80.000 kuna, ali nije bilo takvih gospodarskih poteškoća kao ove godine i stvarno je teško skupiti neke donatore, bilo možli predstaviti koliko je projekata odobreno, o čemu Ovo, se radi? Ovako, na natječaj je pristiglo 12 projekata, znači dosta, dosta projekata, ljudi su se javljali. Komisija je od tih 12, naravno koliko smo financijski mogli biti jaki, odabrila 4. Ta četiri, na ta četiri projekta podijeli smo 45 kuna, evo na samo neke, jedan je veći gotov, prvi projekt koji je gotov. Uh, to je projekt gradske četvrti Grabrik uh, To je horti kulturno uređenje Drvoreda na parkiralištu U ulici Makslija, Maksimilijana Vrhovca u Grabriku uh, To je već završeno Zelenilo je odradilo posao Posađeno je 16 velikih uh, 16 drva Tulipanovca Te je posađeno je još nešto uh, Nižeg ukrasnog grmlja za taj projekt izdvojeno je oko 12.500 kuna, sljedeći projekti su projekt studentskog centra u Karlovcu, to je sanacija okoliša oko jedne zgrade tamo u studijenskom centru. U, dakle u starogradskoj jezgri, tako u Staregradskoj jezgri, to je jedan nastavak projekta od prošle godine, e, projekt je u toku i bit će gotov za jedno, mislim, ili dva. E, također osnovna škola Mahično bila je nagrađena njihov projekt bio je odmorište za bicikliste jer znamo i sami puno Karlovčana ide na izlate biciklima pa prolaze kraj osnovne škole Mahično i oni imaju već jedan park tamo zagrađen. oni zosađen. su izgledali u okviru u, u, u, projekta Karlovčani za grad parkva prošli godina oni su prošli godina, tako, tako godina pokrenuli su izgradnju jezerca u školi završili su s tim Završili su i a, svoj parkić oko jezerca te ovo prirodni nastavak. <tak> Također su šumarska i drvodjeska škola Karlovac dobila je, nagrađena je. A njihov projekt je bio izgradnja, to jest sadnja kamenjara u okolici škole. Taj projekt, će još, taj projekt još nije gotov, nije ni počeo. A, ove godine Krenut ćemo um, U prezentaciju projekta za, O programa Karločani za grad Parkova Nešto smo koncepcijski mijenjali Bićete upoznati s tim Pa evo to je prilika za jednu drugu emisiju da iznenadnimo glate. Ja, slušatelji? Da, bilo je rečeno da će se smanjivati šta broj projekata koji će biti ovoga odobravani ili dakle, znači, nekakvi kriteriji. Manje, će, manje više odlučili smo se da ćemo na četiri zapravo da ćemo dijeliti nagrade na četiri projekta, to jest četiri programska stupa. Vidit ćemo još šta će to ispasti i bit ćete, naravno pravdobno Kako ste zadovoljni uh, suradnjom sa gradom? Uh, dakle, koliko je grad Karlovac podržao uh, cijeli ovaj A Što projekt? se tiče suradnje s gradom Karlovcem i sa gradskom tvrtkom Zelenilo, iznimno smo zadovoljni, jer uh, možemo reći da nema grada Karlovca, ovaj bi program došao u pitanje, jer nas financiraju. Uh, znači financi, financijski drža ovaj program, kao i gradska tvrtka Zelenilo, koja ja mislim u 90% slučajeva i provodi ovaj program, znači sadnje i ostalih stvari te sa svojim radom i sa repromaterijalom i sufinancira neke projekte koji naravno skuplje dođu i oni tu razliku odrade. Pa kako ste sada zadovoljni, recimo sa tom cijelom krivuljom sredstava, ok, znamo sada da, da je ovo recesijska godina. Pa evo sad smo ušli u četvrtu godinu pa zato ovako Zadovoljni smo sa onim što smo postigli da se sve više i više znači udruga gradskih i škola prijavljuje na ovaj program nismo bili zadovoljni proteklih godina s provedbom nekih znači natječaja ali s onima kojima nismo bili zadovoljni oni su došli na jednu crnu listu i ne vjerujem da će više sredstva dobiti od, iz ovog fonda Također, mi smo zadovoljni, ne možemo biti zadovoljni sa prikupljanjem sredstava, jer znamo i sami u kakvoj smo situaciji gospodarskoj, ali nadamo se da će biti bolje ove godin. Vezano na ono pitanje o suradnji sa gradom, i sa gradskim strukturama, bili ste u Koprivnici na predstavljanju primjene Agende 21, pa evo prije nego šta kažemo, šta ste tamo radili, možeš samo predstaviti šta je to opća Agenda 21? ako Lokalna Agenda 21 je dokument o održivom razvoju koji je usvojen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda još u Johannesburgu 1992. godine. Tamo su dane neke smjernice, kako sa održivim razvojem zapravo ući u 21. stoljeće. Od toga se derivirala lokalna agenda 21 jer sve počinje znači, od lokalnih zajednica i tako su te lokalne zajednice zapravo bile primorane promijeniti svoje ponašanje u socijalnom gospodarskom razvoju te brizi oko okoliša. Uh, od te lokalne agende 21 koju mi primjenjujemo, grad Karlovac primjenjuje, Europska unija napravila je Alboršku povelju uh, koje je i grad Karlovac potpisnik od 1999. godine. Alborška povelja je povelja gradova i mjesta održivosti. Uh, mi u programu održivog razvoja, kojeg sam ja voditelj, E, sudjelujemo tako što smo u partnerstvu s gradom Karlovcom e, vodimo Savjet davno tijelo grada Karlovca e, Savjet građana za drživi razvoj koji je podijeljen na tri radne to četiri radne grupe o tome smo pričali već smo i u proteklima e, i misijama e, mi smo sada prijavili se na jedan natječaj što je sufinanciralo a sufinansirala ambosada Sjedinjenih američkih država i Dobili smo neka sredstva uh, za program poboljšanja implementacije Lokalna gredina 21 u gradu Karlovcu i uh, pomoću tih sredstava financirali smo znači, tiskanje, uh, tiskanje nekih letaka o, o Savjetu građana i održivom razvoju općenito, te smo financirali tiskanje uh, Može. Akcijskih planova Održivog razvoja e, Također smo i predvidjeli e, Gostovanje e, Nekih stručnjaka Što se tiče Održivog razvoja bila je već održala svoje predavanje e, Gospodja Dušica Razvićić Iz Zelene Istre te planiramo i predavanje gospođe Helene Hečimović iz Koprivnice da nam prenese svoje iskustva oko priključivanja grada Koprivnice međunarodnoj organizaciji gradu, lokalne samouprave, održivosti i kleji, te također i iskustva grada Koprivnice u potpisivanju alborških obveza. To je, to je bio jedan od razloga odlaska u Koprivnice? Tako je, e, Također je financirano nam je i tri studijska putovanja, znači prvo smo planirali i otišli u Koprivnicu, u Koprivnicu smo išli i ja, gospođa Andreja Vrbanek, pročelnica upravnog odjela za poduzetništvo i zaštitu okoliša iz grada Karlovca koja s nama sudjeluje. Oko tog projekta, programa i s nama je otišla i gospođica Jasmina Cvetković iz upravnog odjela za europske integraciju. Susirili smo se tamo sa gospođom Helenom Ičimović koja u gradu Koprivnici vodi sve što se tiče od drživog razvoja i implementacije dokumenta održivog od razvoja, te sa pročelnicom njihovog upravnog odjela za komunalno gospodarstvo prostorno uređenje zaštitu okoliša gospođom Majom Mištvan Krapinec. Je se detektirali neke razlike Karolca i Koprivnicu u primjenju agende Iskreno detektirali smo puno, puno sličnosti što se tiče primjene lokalne agende 21 samo što je u gradu Koprivnici nositelj svih tih aktivnosti je grad ovdje smo mi kao udruga Znači Pickup International je nositelj aktivnosti što se tiče primjene dokumenta drživog razvoja a grad nam je samo partner Mi želimo u druge godine da grad bude glavni nositelj toga pa prema tome smo išli zapravo na izmjenu tih iskustava sa gradom Koprivnicom jer bi od druge godine grad Karlovac sam trebao prihvatiti veći dio posla toga. Kako su povratne informacije iz grada je, je li grad zainteresiran za preuzimanje te vodeće uloge. Je grad je zainteresiran jer i oni e, vide neke mogućnosti znači u sudjelovanju na nekim natječajima sa ostalim gradovima iz mreže Ikle i s ostalim gradovima koji su potpisnici albuških obveza e, te bi se tako mogla neka sredstva izvući znači za uređenje grada Karlovca. Okay, bit ćemo još o ovoga o cijeloj agendi 21 pričati u sljedećim emisijama. A, pa evo što... sad kao idemo prema kraju današnjeg druženja. Osjećate li neke promjene odnosno na početke kad ste krenuli sa svim aktivnostima, pa evo poglavito na savjeti građana? Pa da, evo ovako, mislim detektirali smo i Koprivnica i mi da savjeti građana kad smo ih e, oformili, kod njih se to zove odbor za primjenu lokalna 1.21, Puno je građana uključeno, ali kasnije se zapravo iskristaliziralo ono jezgra zapravo nekih 40% koji aktivno sudjeluju, koji su nosili sve te ideje na svojim leđima i naravno sve te ideje su prosljeđene gradu Karlovcu, neke su i napravljene na primjer kao i pokretanje ovog fonda Karlovčani za grad Parkova. Apsolutno najbolje sudjelovanje sa gradskom tvrskom Zelenilo i s jako dobro sudjelovanje. Kako su općenito evo, razlike između Karlovačana i Koprivničana? Dakle, sa tim onako aktivističkim pristupom evo, i radu, djelovanjem kroz pa, sad? Ovako, evo, čim grad organizira nešto, evo, kao što je primjer u Koprivnici, grad će to i lakše ispoštovati, to jest lakše će implementirati. Jer ako on samo formi e, tijelo koje je savjetodavno tijelo znači sebi, e, on će to lakše i primijeniti. Kod nas je druga priča, mi kao udruga vodimo to savjetodavno tijelo, mi tek onda prezentiramo to gradu i grad onda ili zapravo to nekako implementira u svoju politiku ili ne. A znači oni su preskočili jedan korak i mislim da je to u redu, jer ovi, ovi svi dokumenti održivog razvoja pisani su zapravo da ih jedinice lokalne samouprave primjenju, ne udruge kao što je kod nas primjeri. Evo je sad sad sam kraj gdje se mogu naći informacije o vašim aktivnostima i o provedbi programa Karočani za grad parkova i agende dva, primjeni agende 21 Ova, i aktivnosti. O, o, sve se može naći na našoj web stranici, znači www.pca.hr. Te se može doći ovdje u centar za mlade u Grad u ulici Maksimilijana Vrhovca 13 pokupiti neki materijale. Ja ću ja u svakom ko dođe rado pomoći i se tiče materijala za Karločan za grad parkova mislim ako netko želi uplatiti, mi pozivamo građane također da sa svojim donacijama uključe se u ovaj projekt e, mogu naći uplatnice u svim poslovnicama Karlovačke banke a mogli se građani još uvijek prijaviti u vaše savjete ili bare se nekako tako, požaliti tako, sa nekim ono problemima i s nekim naravno. željama i idejama? Naravno, mogu se prijaviti u savjete građana da aktivno sudjeluju, mogu, mogu i telefonski ovdje nazvati, broj telefona je 617 223. može se nazvati svaki radni dan od 9 do 15 sati i ponedijekom od 15 do 20 sati. Okaj, Ivane, puno ti hvala. Puno hvala i sebi Evo, sljedeći gost u današnje emisije do predsjednik kluba navijača GDMS Karolac gospodin Tomislav Mamič. Dobro večer. Dobro večer. Evo pred vama je gostovanje u Splitu pa može reći kako se navijači spremaju za odlazak? Pa evo privoc za split smo riješili, cijenu smo odredili, vrlo je povoljna. Dakle, pozivamo sve zainteresirane koji su spremni navijati. Na koji način se može prijaviti za odlazak u Splitu? Pa ljudi se mogu javiti preko našeg mobitela od udruge, a mogu i doći, mi ćemo se u subotu već oko 11 sati skupljati preko puta sportske dvorane, kod Nebodara, restoran Ami. A kako se financira odlazak na gostovanje, na ovo i na ona sva koja su bila i za vas i koja tek predstoje? Pa financiramo sve iz svojih džepova, dakle mi uzmemo autobus kupimo novce i platimo prije polazka. Je ima klub navijača, osim samog navijenja, još neku ideju što još radite, osim toga, da pripremate moguće neku proslavu za kraj prvenstva? Pa pripremamo protiv Istre, kad ćemo praktički označiti 8 godina djelovanja gadams Mogu li se još zainteresirani prijaviti, imali li mjesta još u autobusima e, za split? E, mogu, mjesta ima. Na koji broj se mogu telefonom ili kako, mailom, na koji način se mogu prijaviti ili osobno? E, Preko broja mobitela, 098 135 7293 Ok, evo, želim vam puno uspjeha u navijanju i još jednu povjedu koja će približiti nogometni klub Karolovac, klub uf -a. Pa, iz plita dobro i body zvuči a domaće ćemo vidjeti normalno Kakva je situacija sada na Ljestvici? Na Ljestvici dobro, evo, trenutačno e, smo četvrti 3 boda zaostajemo za Hajdukom i bavi, A se nadamo da ćemo ih istići. Puna Puno sreće. Hvala. Sljedeća gošća u današnjoj emisiji je predsjednica Udruge za kreativni razvoj domaći Vesna Vilus koja će najaviti 7 mrabljenih stvari koji će se ove subote odvijati na Kožarkaškom igralištu u šancu. Evo ovo je drugi po redu buvljak ili sam mrabljenih stvari koji se odvija u šansu. Pa pa puno ti hvala. Dakle ovo drugo posebno izdanje ovog sajma rabljenih stvari pod nazivom Imam dam dobro sam organiziraju udruge Ecopan i domaći a povodom obilježavanja dana planete Zemlje koji je dođu dva dana ranije. Dakle sajam rabljenih stvari održat će se u subotu 24. četvrtok na košarkaškom igralištu Šanac i to od 9 sati ujutro do 14 sati poslije podne. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve zainteresirane građanke i građane da se pridruže, da bilo posjete ovaj sajam, bilo da u njemu aktivno sudjeluju, iskreno se nadamo da će, što vi, da će se što više građana odazvati aktivnim sudjelovanjem, dakle načini sudjelovanja su više struki, odnosno građani mogu doći kao prodavači svojih rabljenih, novih ili malo korištenih stvari ili pak donijeti stvari koje im više ne trebaju na štandu pod nazivom uz ili ostavi, a na tom istom štandu se dakle može donijet ono što ti ne treba odnosno sa njega uzeti neku od stvari e, koja ti treba. Znači na, na spomenutom štandu se radi o čistoj robno, e, robnoj e, zamjeni. Kako ste opće došli na ideju organizirati takav jedan sajam obzirom da se već u Karolcu već dugi niz godina odvija takozvana stara krama bilo je odna Gradskoj tržnici u centru, da, da. nakon toga je bila na ilocu, sada evo pod zadnje je opet premještena na športski rekreativni centar na poranju. Kako uopće ste došli na ideju organizirati još tako jedan alternativni bubljak? Jedan od razloga ovaj, zašto smo se odlučili to napraviti e, u gradu je zbog toga robića organiziranja takvih bubljaka u ne znam, u neakvim drugim većim gradovima u Europi i šire je upravo negdje da se održava u samom gradu dok je e, preseljenje naše takozvane stare kramena e, na periferiju već godinama onemogućilo e, niz građana da ju e, aktivno e, posjećuju i samim time smatramo da je to. Ostao. Ustalo je zaboravljeno, no drug, drugi moment koji je različit od postojeće stare krame, upravo ovo mjesto uzmi ili ostavi, dakle mi ne potičemo samo ovaj, građane na, na prodavanje starih stvari, nego e, želimo potaknuti i solidarnost među građanima, odnosno i, i, i neku robnu e, ra, razminu koja nije nužno vezana uz korištenje novaca. E, za, inače, ovoga, sam cilj događanja i ono što nas je inspiriralo i zašto e, organiziramo uopće ovo po redu drugo događanje nadamo se da ćemo to i nastaviti je polakšavanje e, loše ekonomske situacije koja je svugdje prisutna e, zadovoljenje jednog dijela životnih potreba na jedan e, drugačiji način odnosno e, stvaranje alternative ovom e, konzumerizmu koji nam je nametnut e, i postaje zaista e, neumjeren i kao što sam rekla poticanje solidarnosti među građanima rekla bih također da be, bez obzira šta na postojanje stare krame da nije nikad gorek ovaj, e, organizirati još nekakvu, nekakvo dodatno događanje i nadamo se da e, će se građani u istinu odazvati Kako su građani Reagirali na prvi ovaj uh, sajam koji je bio držan u jesen prošle godine? Pa prvi sajam je, obzirom da je bio prvi, bio je relativno uh, dobro posjećan, do duše bilo je više posjetitelja uh, nego samih prodavača. Kasnije, su nam, kasnije nam se javilo dosta građana koji su tek naknadno saznali, odnosno nisu bili obavješteni uh, na vrijeme bili su zainteresirani sudjelovati, a nisu bili obavešteni na vrijeme da će se događanje održati, tako da zahvaljujemo i na ovoj prilici da se ovoj, medijski oglasimo, pa u tom smislu se nadamo da će i prodavača biti ovaj put više, no u svakom slučaju smatramo da, da ovakav tip događanja kada b, uđe u rutinu da, da će se povećati i broj ovaj, samih sudionika, da će građani biti više zainteresirani sudjelovati u njemu. Evo sajam ove subote ima još i neke dodatne elemente, bit će kasnije održana i izložba u Centru za mlade na Gazi, možda da. malo nešto o tome za kraj. Tako je, ono što ovaj, imamo još jedan dodatni sadržaj na ovom e, sajmu rabljenih stvari, e, dakle, e, radionica pod nazivom kreativa odnosno to je radionica na kojoj uglavnom mladi i drugi zainteresirani građani se uče koristiti, koriste razne kreativne tehnike u izradi uporabnih stvari ili ukrasnih predmeta i slično. Ta radionica, odnosno grupa djeluje u Centru za mlade na gaziće održati prezentacijsku jednu prezentaciju svoga rada za vrijeme trajanja sajma dakle na Košarkaškom igralištu Šanac, a to će ujedno biti uvod i poziv za izložbu istto imene grupe koja se održava u subotu navečer uz prigodni glazbeni program u Centru za mlade na Gazi, pa eto pozivamo građane da posjete, da, da posjete i prezentacijsku radionicu na kojoj će imati prilike ili vidjeti ili naučiti neku novu kreativnu tehniku u izradi stvari, odnosno da posjete i izložbu i vide što su e, e, sudionice i sudionici grupe e, napravili tijekom proteklih mjeseci. Ok, evo, puno ti hvala, želim vam puno uspjeha u provedbi biologa. sajma. Hvala također i vidimo se. Ocijenjeni slušatelji, spremite dakle, vaše rabljene stvari i zaputite se u subotu, već 9 sati počinje sajam na sportskom igralištu, odnosno na kožarkaškom igralištu u šancu.